широко переставляючи ноги. Воно височіло над половиною дерев. Передні тендітні лапи були притиснуті до тулуба. Нижні лапи являли собою поршні, тисячі фунтові кістки, оплутані канатами м'язів і вкриті лискучою лускою, мов, кольчугою страхітливого воїна. Кожна нога Важила близько тонни. До величезної грудної клітки трохи попереду кріпилися дві невеличкі верхні лапи. Вони були схожі на руки. Руки, що змогли б за іграшки розірвати людину. Тул обвінчала зміїна шия. Голова, немов висічена з багатотонної брили, Височила у повітрі. Напіввідкрита пащека демонструвала частокіл зубів, що нагадували кінжали. Банькаті очі розміром зі страусині яйця виражали лишень одне почуття голод. Все це разом складалося у смертельний оскал. Я Щербіх Ламаючи своїм тазом дерева, кущі, позористі лапи впивалися в землю, лишаючи сліди шість дюймів глибиною. Це вказувало на приблизну вагу. Біг динозавра нагадував галоп. Тіло його було досить добре врівноважене і збалансоване для своїх десяти тонн. Істота зупинилася на галявині і не мов би, помацала повітря своїми передніми лапами. О, божечко, Екел затремтів. Воно воно може дістати місяць. Тихо, прошипів Тревіс. Воно ще нас не бачить. Його. «Його неможливо вбити!» Виніс свій вердикт Екел, не реагуючи на загрозливий шепіт. Він обдумав і вирішив. Рушниця в його руках – це іграшка. «Ми дурні, що прийшли сюди! Це неможливо!» «Заткни по щеку, ідіот!» – прошепотів Тревіс. «Це нічний кошмар!» «Кругом!» Скомандував Тревіс. іди тихо до машини. Ми повернемо вам половину гонорару. Я не знав, що воно таке величезне, продовжував Еккл. Ні, я прорахувався. Я хочу вийти з гри. Замовкни, дурню. Воно дивиться на нас. Он, червона мітка на грудях. Громовий ящер Підібрався. Луската шкіра блищала тисячами зеленуватих відтінків. Вкрита вона була шаром липкого туману і видавалося, ніби чудовисько, якийсь гігантський паротяг, що випускає пару. Дрібні комахи кружляли над тілом і видавалося, що монстр рухається. Істота видихнула, і все довкола заполонив сморід гнилого м'яса. «Заберіть мене звідси!» Еккел проговорив якимось істеричним тоном. «Я... Я ніколи не був в подібній ситуації, я...» Я завжди був певний, що повернуся живим. Я мав добрих гідів, добре забезпечення, добрі сафарі. Цього разу я дав маху. Згоден, і я зустрів достойного супротивника. Що треба від мене, аби забрати звідси геть? Просто не біжіть, сказав Лесперанс. Поверніться і сховайтеся в машині. А, так. Проте екел. Здавалося, що він закам'янів. Він дивився на свої ноги, немов би поглядом примушував їх рухатися. Він безсило застогнав. Екел, похитуючись, наосліп він зробив кілька кроків. Не туди! З жахливим ревом чудовисько кинулося вперед, і за сорок секунд. Подолало сотню ярдів. Рушниці сіпнулося, Виплюнули сні полум'я. Чудовисько заревіло, Гострі зуби блиснули на сонці. Сморіт став ще більш нестерпним. Не озираючись, Екіл сліпо дійшов до краю стежки. Рушницю він волік за собою, Зачеплену за руку. Він зійшов зі стежки І пішов у джунглі не усвідомлюючи цього. Його ноги по самі кісточки вгрузали в мох і, здавалося, рухалися самі, а в нього, в нього було одне єдине бажання – бути якнайдалі від цього полювання. Знову прогреміли постріли. Їх майже заглушив ревіт і громові крики валетенського ящера. Величезний хвіст рептилії метлявся з боку в бік, мов батіх. Дерева вибухали хмарами, падаючи листя і гілля. Чудовисько тяглося до людей своїми передніми лапами, аби розірвати їх навпіл, розчавити, пошматувати, кинути собі в горлянку. Холодні величезні очі опинилися на рівні людей, і вони бачили свої відзеркалення. Мисливці знову вистрілили, цілячись у лискучі віки та чорну роговицю очей. Як кам'яний ідол, як гірська лавина, тиранозавр упав, трощачи навколишні дерева. Металічна стежка прогнулася і вивернулась. Люди кинулися назад. Тіло з м'яса та кісток вагою в десять тонн впало. Рушниці замовкли. Чудовисько ще декілька разів хльоснуло хвостом, відкрило свої зміячі щелепи і замовкло. Кров цебеніла з горлянки десь усередині. Серце ще качало кров. Слабкість охопила мисливців. Вони стояли червоні і спітнілі. Грім стихав. Джунглі мовчали. Після громової лавини тиша. Здавалося, дзвеніла. Зелена тиша. Після нічного кошмару ранок. Білінг і Крамер сіли, відкинувшись на стежку. Тревіс і Лесперанс стояли з рушницями, з яких іще піднімався дим і лаялися. У машині часу лежав і тремтів Екел. Він знайшов шлях назад і заліз до машини. Тревіс підійшов, глянув на Екела Витяг з металевого ящика бавовняні ганчірки і повернувся до мисливців на стежці. «Витріться!» Вони повитирали свої шоломи і теж почали лаятися. Ящір лежав горою м'яса. Всередині тіла було чути якесь зітхання та мурмотіння. То помирали внутрішні органи. Вони вже функціонували невірно. Кров ще бігла по судинах, проте оживити цього гіганта вже не могло нічого. Вбите створіння лежало подібно до розтрощеного паротяга чи зношеної парової машини, де клапани вже пропускають пару або їх взагалі заклинило, кістки поламалися під власною вагою. Природна грація зникла. Передні лапи, такі схожі на людські руки, розчавлені величезною смертельною вагою. М'язи ще здригаються, але поступово той дрож заумирає. Знову пролунав гуркіт. Велетенська гігантська секвоя звалилася і дотрощила понівечене тіло. Опа! Вчасно! промовив Лесперанс, звіряючись з годинником. Все точно за планом. Це гігантське дерево повинно було впасти і вбити його. Він поглянув на мисливців. Фотографуватися будете? «А що? Ми не можемо взяти трофей у майбутнє. Тіло повинне лишитися тут, на місці природньої смерті». Мисливці намагалися щось сказати, але зрештою лишень заперечливо похитали головами. Вони дозволили провести себе металевою стежкою до машини, залізли в неї, сіли на лавку і все ніяк не могли відвести очей від трупа вбитого монстра, над яким уже клопоталися дивні, ящероподібні літаючі істоти та золотисті комахи. Шум, що долинув з глибини машини часу, змусив їх задерев'яніти. Екел тримтячі випростався. А, «Пробачте!» Вичавив він: Встати. скомандував Тревіс. Екел встав. "Виходь на стежку!" сказав Тревіс, наводячи на нього рушницю. "Ти не повернешся у машину. Ми залишимо тебе тут". Лесперанс вхопив Тревіса за руку. "Чекай, виходь!" скомандував Тревіс, відкидаючи руку напарника. Через цього сучого сина ми ледь-ледь не загинули. Але це не все. Боже, його черевики, поглянь на них! Цей недомірок зійшов зі стежки. Він нас знищив. Один Господь знає, що на нас чекає попереду. Десятки тисяч доларів на страхування. Ми гарантували, що ніхто не залишить стежку, а він... Чортів дурень залишив! Я повинен написати Доповідну уряду Вони можуть позбавити нас Ліцензії на мандрівки у часі І хто знає Що цей ідіот взагалі Зробив з часом та історією Та, брате, не хвилюйся Кілька кавалків багна Як ми можемо знати? Гаркнув Тревіс Ми не знаємо нічого Все вкрито таємницею «Виходь!» «Я заплачу!» Промовив Екел і тремтячими руками поліз до кишені. «Сто тисяч доларів!» Тревіс поглянув на витягнуту чекову книжку і просичав. «Виходь! Іди до монстра і застроми свої руки йому до пащі, а тоді повертайся!» «Але...» Але це ні зенітниця. Чудовисько мертве, дурню. Кулі! Не можна лишати. Вони не належать цьому часу. Вони можуть щось змінити. Тримай ніж і виріж їх. Джунглі ожили. Наповнилися давніми шурхотами і співами птахів. Еккл повернувся. І втупився в шмат м'яса, що колись було нічним кошмаром і жахом. І нарешті, як Сновида, він рушив по стежці. П'ять хвилин по тому він повернувся, тремтячи усім тілом. Його руки були по лікті в крові. У кожній долоні були кулі. Потім він впав. І втратив свідомість Ти не повинен був так робити Сказав Лесперанс Не повинен? Та він ще Легко відсікався Сказав зі злістю Тревіс І дав копняка нерухому тілу Він живий І іншого разу Він не буде більше Гратися у полювання Та годі вже Лесперанс Тицнув у напарника пальцем. Давай, вмикай машину і забираємося геть. 1492. Колумб відкрив Америку. 1776. Проголошення Декларації Незалежності. 1812 Сполучені Штати Америки оголошують війну у Великобританії. Вони очистили свої руки та обличчя. Змінили закривавлені комбінезони, екел мовчки стояв. Тревіс не відводив від нього очей. «Не дивіться так!» – зрештою не витримав екел. Його голос став плаксивим, як у дитини. Я ж, «Я ж нічого не зробив!» «А хто знає?» «Я тільки зійшов зі стежки!» Трохи бруду на черевиках ось і все. Чи ви хочете, аби я на колінах вимолював прощення? Всім нам потрібно молитися. Я попереджаю тебе, Екел. Я все ще можу вбити тебе. Я тримаю рушницю напоготові. Я не винен, я нічого не зробив. 1999, -й, 2000, двохтисячний, дві тисячі. П'ятдесят п'ятий рік. Виходь! – скомандував Тревіс. Кімната, стіл, клерк – все було на місці. Але дещо невловимо змінилося. Тревіс окинув поглядом величезну кімнату. Все в порядку? – різко запитав він клерка. «Все добре! Ласкаво просимо додому!» Тревіс не заспокоювався. Здавалося, він оглядає кожну пилинку, яка літає у промінні сонця. «Гаразд, Екел! Виходь і ніколи не повертайся!» Екел не ворушився. «Ти чуєш мене?» – підвищив голос Тревіс. «Ти чого вирячився?» Еккел стояв принюхуючись. Було у повітрі щось таке, якийсь дивний відтінок, слабкий, ледь вловимий, котрий лишень його до краю загострені відчуття могли вловити. Кольори – білий, сірий, блакитний, помаранчевий на меблях, на стінах, за вікном – вони були, були, було якесь підсвідоме відчуття. Його шлунок скрутило, руки почали тремтіти. Він стояв усіми порами свого тіла, всмоктуючи ту незвичайність. Десь щось кричало на ультразвуковому рівні, і все його тіло резонувало у відповідь за цією кімнатою. За цими стінами, за цим клерком, що був не зовсім той. За ось цим столом, котрий теж був не зовсім той. Там лежав світ вулиць і людей. Що то за світ? Хто може сказати? Він відчував рух там за стінами. Немов величезна кількість шахових фігур – Розігрували самостійно власну партію. Ізненацька засвітилася неонова вивіска на стінці. Та сама вивіска, яку він так уважно розглядав сьогодні вранці перед мандрівкою. Напис на ній змінився. Полювання через віки. Сафарі у будь-якому часі обираєте тварину, ми знаходимо її, ви її вбиваєте. Екел упав на сидіння, він з божевільним виразом відшкрябував шар багнюки зі своїх черевиків і тремтячими руками підняв отриману грудку. Не, не може бути. «Не така дрібниця, як це! Ні!» У багно був втоптаний метелик з блискучими, червоними, золотистими і чорними лусками. Дуже красивий і мертвий. «Ні! Не така дрібниця!» «Не метелик!» – закричав Екел. Грудка впала на підлогу. Звичайна річ. Маленька дрібниця, що порушила рівновагу. Лінія невеликого доміно впала. Потім великі, потім гігантські. Ці доміно пройшли крізь весь час. Думки плуталися. Така дрібниця не могла змінити світ. Смерть одного метелика неважлива. Чи важлива? Обличчя Екела скам'яніло. Його вуста затремтіли. Хто? Хто виграв вчорашні перегони? Клерк, той і водночас не той чоловік за столом, Засміявся. Ха, ха Жартуєте? Та звичайно ж Детчер! Хто ж іще? Не той чортів слабак Кейт! Ми тепер маємо залізну людину з великими кулаками!» На хвилинку зупинившись, клерк додав. «Е-е-е... Е Чи щось не так?» Екл застогнав. Він впав на коліна. Відняв тремтячими пальцями метелика. Чи не можемо ми... Благав він весь світ, себе, уряд, машину. Чи не можемо ми повернутися назад? Чи не можемо ми оживити ось це? Чи не можемо почати все з самого початку? Чи не можемо... Він заумер. Він закрив очі і чекав. Із закритими очима він чув, як важко дихає Тревіс. Він чув, як той підняв рушницю, зняв її із запобіжника і вдарив грім. Дякую за те, що прослухали оповідання. Вподобайте відео. Підпишіться на канал, зробіть дзвоник сіреньким і найголовніше – напишіть декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео та просуванню каналу. Додатково буду вдячний, якщо поширити інформацію про канал та про відео у соціальних мережах. Давайте українізувати цей світ разом! Слава Україні! Почуємося на Калідорі!